Die kronieke van die moeder Inleiding en hoofstuk 1 19 november 2016 om 0h00 In die begin was die moeder al teenwoordig, so dat ek nie kinderloos sal wees en my vader hart eenzaam sal wees nie. Ek het nie kinders nodig gehad om te bestaan nie. Slechts die verlange om myself uit te druk en so in baie weesens voor te bring, het my gedruif om die weesens uit myself uit te skep. Dit was die skeping van Lucifer en al my ons ander kinders het gevolg, en so staan ons nou al by jou wat hierteenwoordig is. Neem vir jou self maar net a aardse moeder en beskou haar hart. So sy daar die eigenskap ook openbaar het, as sy dit die eerste van my af ontvang het nie, waar kom die vrouwlikheid vandaan, as dit nie van die moeder afkomstig is nie. So is daar dan in my, beide die mannelike en vrouwelike eigenskap, en met daar die oogpunt sal ons die boek voortset. Hoofstuk 1 Soos dit hier op aarde weer speel word, het my oudste sien Lucifer nie daarvan gehou om gehoorzaam te wees aan my, sy vader en moeder nie. En hoewel hy aangestel was oor sy broers en sisters om hulle raadgever en oudste broer te wees, wou hy meer wees as dit waarvoor hy geroep was. En in die meer is altyd een slaggat. En hoewel jylle nie een benul het van die vrede wat geheers het in daardie tyd, en jylle nie hulle dinge moet voorstel soos dit vandag op aarde gaan nie, het daar toch een saaikie in Lucifer sy hart ontstaan, waartoe hy moes veg so die boom van onheil, wat later dier die boom van kennis van goed en kwaad voorgestel word, nie sou ontkiem nie. My gees wou daar die saad verewig vernietig het in Adam en Eva, maar is ongelukkig eerder dier hulle geactiveer, dier hulle sonde van ongehoorsamheid. Die sonde wat Lucifer begaan het, is later dier Adam begaan, en so die onheil saad gefloereer in die hart van die mens, en ek moes weer eens my heilige, apartgestelde jemel sluit, vir die swakheid van sonde, want in my koninkryk kan geen sonde en onreinheid kom nie. En Adam en Eva en die mense van daar tyd is uitgewerp uit die vrede en volmaaktyd van my tyn, wat spreek woordelik my jemel op aarde was, en was uitgewerp na die aardse duisternis, soos jylle hom nou ken. Hierin leie baie groot verborgenheid, waarna elkeen moet soek, want vir elkeen is hier een lees in te leer. Elkeen van jylle, wat nou hier lees, was ook in daarie tyd teenwoordig, en het keeses gemaakt, vir of teen my, en vandag draai jylle nog die gevolge daarvan. Vandag het niks nog verander in my jimmelse ryk van vrede en liefde nie, maar die aarde het verander, en so kan elke mens weer die balans in homself herstel, en so weer die ewige vrede, en tuin van ris en vrede in homself haarstel en verewig vestig. Amen.